سم بنظر الى تدبیر الحق لکل نوعی مخی شاسب دامسیلو پا طور باندې خواست دا انواع و ذکر کرل سی هر یوی نوعی خپل خاصه ده پر سره دا خبر ذکر کړه د خواص د انواع او چدي د ماهیت د ماهيت چدي دا مطلوب فلم سره نوي د هغه کې خلک د اول سوالو نکي مطلوب فلمه باندې نوي د دې څنګه تدبير د الله تعالی او التزام د الله تعالی د هر نوعي ذکر کوي چې الله تعالی دا انواع پیدا کړي دي د نباتات او دا حیواناتو او د حیوانات او بیا خاص کړي انسان د هر نوع تدبیر الله تعالی کوي او انتظام چلی وخت یې لري په یو عجیب ترسب باندې نباتات دي نو نباتات لا الله تعالی حس او حرکت نه لري ورکري نه دي ګرځي ديلي نش انتقال مم مکانين الی مکانين کولی نش اوس دای کې چې کله حرکت نو انتقال نو الله تعالی دیلا دا ویخ کې جړې ورکري څه ورکري جړې لان زیلی زی او جړې ولا ورګړي شریده سمکي نزال لا غذا را کاږي دا جړو به ذریعہ باندې نو ګرځېدل ني شي نو په ځای ولاړي او جړې چې کوم نو ولا ورګړي سمکي نزال لا وبس کوي مقابله کې حیوان دی نو حیوان له الله تعالی حرکت څه کوي ورکل دي هیڅ او حرکتي ولا ورکل دی اغلی چړې دي وورړي چې په ځان ځایبانې کله او زم کې نه به سر را نه اغلی یو قسم دغه مناسب قوت رادی وررکه دی چې وغ ځای واخ دي ووررش نو و سرې ګپ کې که نه خوخورهغ ځای و کې دا قوت چوله دی ځان نتللی شي خوراک کولی شي او بس کلی شي گر زیدل شی هغه له په طبيعت کې د الهام چولې چې خپل ارتفاقات حاصله خپل انففاعات حاصله وا او غر زرا غر بیا د حیوانات او انوا دي راغې مطابق پر سره ور سره لګه خبره کوي یصوم منظور الهلا تدویر الحق له کله نوعي بیا فکر وکړه ا تدبیر د الله تعالی ته لكل نوع د پار د هر قسم و تربیته اياه ا د پار د پالنه د الله تعالی اياه ذلرا دا چې بس رب العالمین کی استاسو فکرینو د رب اضافت عالمین د چ شوی نقطه به کې دا د چې تربیته د هر مخلوق داغه مناسب دي دا رچ داغه مناسب څه دي تربيت ته خدا تربيته هيا هو ولت به به او مهربانه الله تعالی ته به دغه مخلوق باندې دغه نوع باندې الا ما كان النبات لا يحس ولا يتحرك هر کله ش نباتات احساس نه کوي اوخوا د خواځو جاه له اوروکن ګرزول دي چې قبلونه دد د پااره رغونهړ اوروک نه ماد تمسلمات د او رااکيغ معده چې جمع شوې من مع وال هووا وکیرا چې بوټي ته د اوبوتې د حا ضر وت او د باری کې خاورې ضرورت د دا ټوله دی رااکاږي یفرهکو هافل افستانې وغیرې بیا دغه شانې چې کمو دا تقسیمه په سانګو کې او پاړو کې علا تقسیمې تعې صورت نوه په دا تقسیم در کې تقسیم او اس نوله اوس ې سره خوا کې بلهونه د غېته انتقال نه کوي دبولی و نیسانگی دی ونکی رادن نشوی دی کنا نه انتخالو نکی خوش کمی جڑی پانی رو چه دکڑی دی دقا او براو چه دکڑی دی آغا پانو ترسی چکمی دی دی پانی دی خپل پل صورت نعیو آلسی دی پانی دی و سانگی دی و لما کان الحیوانو حساسا متحرکم بلی رادا اور کل چه حیوان حساسو متحرک بلی رادا لم یجال له عروقا نی دګر ذولی د د پارا چې کمندنو ذیل <سؤال> او جړی تاسو مسلمان د تمن الار شراح کی چې کمندنو غمادت ازم کې نه بل الهمهو بلکې ذړ کې غرزولی دته طلب الحبوب والحشيش والماء من مظانها چې طلب دی کی دانی والحشيش واخوا والماء بو من مظانها چې کم ځای کې د ګومان ځای وي یعنی بس سارا کاږي دغه د باخي ور بس ور ولها هو جميع ما يحتاج اليه او زله کی وروا چیتلرا طول هاغه سزونه چې یحتاج الیه من الارتیفاقات چې او دیوته محتاج وی من الارتیفاقات د انتفاعات بدنیونه چې د بدن لپاره کوم فائدہ ورکی ارتفاقات د شاسه مخ... مستقل استلا ده ورست په باب قائمی ارتفاقات د انسان باندې حیواناتو کې بیایې انوادي چا خو د منای نه پیدا کېږي ځدي چې هغه د زمکې نه پیدا ک د خاورې نڅ کږي پیدا کېږي پس قدرتی پیدا شي چننج د زمکې ځې د خیر نڅ پیدا کږي لکه اخیرې ډیری وشي پکې په شي پیدا شي روکې په شي پیدا شي نو خداې ې زونه داسې دي چ ماننه پیدا کی ننر او د ماده دی میلاب نې سګي پیدا کی لا چې کوم د سمګ نې پیدا کی د اخو پرې دوا چې دا حشرات ثکم شاسبو ی د دې نه علاوه چې کم دا نور دی چې زکر او د استاد میلاب نه پیدا کی او الله تعالی تبعی اعلان چې کم دنو اغه نو انصاب په طرف ته ذکر باندې کی ځینې داسري چې هغه د خلیف په ذریعه پیدا کیږي د ارچاده ملاب طریقه چې کمنو بیا بدله ده بیاي د بچي د پالنو تربیت طریقه بدله ده هر یو خپل طریقه باندې چې کمنه هغه بچی پالي دا هغه تربیت کوي لو نوع الذي لا يتكون من الارض اغه قسم چې هغه نه پیداکيږي د زما کې نه ام تکون د دیدان تکونه د دیدان تکون مفعول مطلق تشبيه دی لا يتكون من الارض تکونت دیدان چې نه کیږي نه پیداکيږي د زما کې نه پرشاند پیدا کیدلو د شنجو منها د زما کې نه دبر الله لهو الله تعالی انتظام چلول د دې لپاره به ان اوضع فيه قوه تناسل خېږي دې بده کې چې کمناغه طاقتو نه نسل <سؤال> پیدا کیدلو وخلق فی الانثه <سؤال> رطوبه یسرفها الی تربیه الجنین وخلق فی الانثه وبنثه کې پیدا کړی دی یو قسم رطوبه چې هغه دې ګمننو اړ دی لره تربیته بچی طرف تا یعنی دې پر خلقې لاسه ماده پراته ده چې هغه دې ګمننو خل رطوبه او لعاب د خولې منتقل کې بچی تا دا غیب رتوبت کې ام غیظاوی او موبوی چه هم آشوم لبکاری گی لگا سنگا چه پیر تانارو که او زن نور و کې آورو که کې او سینہ کې پای پیدا پا پا کری دي دا غیب پا په بانه چه کمزن د بچی تربیت کی گی دق کشانتی دی مرغو او زن سزنو که پا خلقی رتوبت ته پا مخوکا که آغا رتوبت بچی تا منتقل کی بس پا سره د بچی تربیت کی ثم حول لبنًا خالصًا يا چا پیر د زین چې کمزونو پس ثم حول هذا حول حولها يصرفها الى تربيه الدين ثم حولها بها اوغر زي الله بدل كي الله د توبت لرا لبنًا خالصًا پای خالص و الهم المتولد مس سدي و زرار لبن او دائم دا, دا چې کم پیدا شوي د بچي د د ضرورت واچي دا غولان زو سينه وراکا کې څنګه اوزان ته بچ کمندنو دا داغه چي دي د رطوبات او د پای دا به تیرای څنګه ازدরার تیرول د دیره خولو د تیرولو طریقا دا ورته چاو خوله الله تعالی وجال فدجاجتي او ګرځول دي الله رب العزت پرې چرګه کې دا چرګه کې دن او رطوبات ته نمی دا و کې سره و کې نمی هغه رطوبت د اګای شکل جوړی دی د درې مخ ادی په دا و کې چې ګمونو ګرډه کې کور جوړ شي څنګه نه و تداگو کور ویل کا دا ګو کور دا ګو کور څه شي جوړ شي نو دا دنه مطمینه شي اګه اچي اچي اچي اګه بسکی مودید د مزغو خشک شي خشک شي د مزغو اگر رطوبت پکې ختم شي ګاننداسه مليوانه شي چوز سچلوګه ما ګان سمليوانه په ګډ کې ناسخه وخاخه کیلا کوي داسې چې څل پیږي نو باغوبانه د پاسه سشي کینی باغی کینی د دې لپاره چې هغه ګیړه خالی شي دغه رطوبت څه شوی خالی شو نو دا دا سرت سر جختي کې چې دغه کمې شي پورې شي ګیړه خالی شي و د رطوبت نه کور ګیړه خالی و او باران یا چېګدنو ګډی سرڅ کې رایځای کی چې تسللی پ کېږي هغه تودی شي ه شي د هغی سر الله او تعال هغ کسه پیدا کی بچی پیدا کی او بیاله چې ګدننو اللحام تو ک چې د غځای لله ټڅه وورکهه هغې نه بچ شي پیدا شي وجهب د جا ت رتوبتن ی رفوهله ته کوونیلبیز او ګځولې د په چره کې او کسم وبو یا سررف لاته کوو ن البز چې اړی دی ل چې کمونونهغا جوړو دګای دو په عاضاب چرګه داګ وااسبه یوبسون اوه سیږ دی ته یو خوشخواالله د مزغو چې مزغې خوشک شي وښلو وجووفین اوور سیږ دی ته چې کمونو خالیاللی د ګېډې یا حملانې هاله جنونین چې باعث کې دا دواړه دی لره د چرکې للا جوونې په یو قسم لونتوب بانې یو ستجرغ چېته قاذا کوې ترک و مخالت بنی نوعی ها چه داوی د چه که منو دی خپل و چرگان و مرگان و سرنو را که نم و پاتمه نه بس تزن نجده که نم یستدعی ترک و مخالت بنی نوعی ها و استحباب حضانت شئین او داو تخوخی شیر دیو سشید تربیتو کموزان سر سره کم تصد بی ها جوفا ها چاق گیرده بی سشی دکشی دا داستی و جالب انتب الحمامه کونتری دې ذکر کړي ودا صرف ذهن تدیره غرزي چې در چخ خپل فلسه ده تدبیر دې الله رب ولزه دارې سپلسه کړي تدبیر کړي دې نو انسان جوزا چیز دې د بوم ځال لسی تدبیر وی همخه نه ذهن دا مثالونو سره سره څه کوي جوړي کونتری دې نرو ما ده کونتری دې ناول دې په طبیعت کې یو بل تم اعلان واچي زکر دون انسا طرف ته اون سا د زکر طرف ته محبت چه کمونه پیدا شي بیا داغین اگې پیدا شي اغه سره چه کمونه بیا دغه شاندری کومه چرګي مسله واغه چلو شي بیا د پالهل چه کمنه هغه رتوبت د کونتاره چه کمونه غره اړي دا انسا چه دا اماده د دی بچو باندې سمسکی ماینه کی د بری بچو یې سمسکی مینه کې نجسه خوښ شي په لګي هغه راوډیو چاله ور کوي دې بچو لور کوي داغه تربيت شروع شي وجعل من طبي الحمامه او غرذولي دې په طبیت د حما کونت راکي الانسبه نذكر ها او انساها نن راو ماده تر میان ز محبت وجعل خلوج فيها دا کونتر مثال زکه ذکر خلال ټولو کې کنا ولا کدي کونترو کله فون د کډیر دې دیکن بلکل ده یوبل سراک سر نرو مادسی برغي چرد ده یوبل نجدا کیگی نه و جالا قلو و جوفی ها هو الحامل او گرزول دا خالی د دا گیڑ دا غی اغب باعث علا حضان تلبیز اغب مګلو او پاللو دا چا بانی د آگو بانی سم جالا رطوبتا حلبا لیا بے چې دا چکمدن آغا رطوبت دا الباليه تتوجه الى التهوع اگر چ گمننو رطوبه چې اگر اپورت شي بده کی تتوجه الى التهوع چې دا متوجي شي چې گمننو داغه ولټه کول وتا یعنې دا بده کی رطوبه ولدا شي پیدا کی راپورته شي دغه ګډه کی دغه انسا چې دا وسوي چې دا د رطوبه څخه ما کې کما, کما. ولټه یې کم. ګملره کې ما نپره تراشي نو آغا رتوبت روالی نو ده ده بچو پخلی کسی که او گرزه نو پاغی که والا اللہ خوراک ده کڑی و جعل اللہ رحمتنا للفرق او گرزول ده اللہ تعالی چه کمدنو دیل را ترس په فده بچو باننی و جعل مع معا رتوبت سبب سببا لتحوعیها او گرزول ده ده ترس ده را رحمت ده, ده معا رتوبت البالیت سره دغلاړونه چې غ را پورته کې سبب لتهو هغه سبب چې کمونو د پااره دقلټای کوو د قی کوو ودف الحبوب والما الجوو فرخی او د ورکو د داو او د اوبو الجوی فرخ هغه ګړي د ماشومپل ته به چې خپل ته منها به سبب انسا یقللي او ګځول د نر دي د د کوتررو محبت نه چې د تقلید د انساه و دا مادی کونتاری پسیسی روانی چې چه دا دسته که اینو اک سوک که دا دا محبت دواجه که و خلقل الفراقی مزاجن رتبن سم حول رتوبت حریشن تطیرو بی ها قرآن دا دا, دا, دا کونتاری بچه پت چه دا معمولی وارو واری که نا پاکی دا پاس د دا گئی بانی چه پیدا شی بربندی که نا ایس نو دا مور دا رتوبت نه دار ایول تکینو کله ولا په یوزه لګی کله ولا خپلګي ورکی کله نو خپلګي چول ورکی هغه غذاسی چې رباسه به چې کمونو لګی دا اغه نه چې کمونو باندې سيشي پیداشي داغه د وژنې په بدن باندې باندې پیدا پیداشي وخلقل الفراخ مزاج رطب او پیدا کړ د الله رب لذت دی بشود کونتره ده پارا یو لون مزاج راتب مزاج ثم حول رطوبتها بیا چې کومه داخې در دا رطوبت د فاس اړین تاتیر به وانه پیدا کیږي په باغې باندې بیا سکیږي الوزی انسان دا خبره